«Вірте, не вірте?» Щоправда, Олюня, вислухавши мене уважно і не без тривоги, і дарма, що завжди вірить кожному моєму слову, на цей раз легка підняла мене на сміх. «Чоловіче, ти ж або хильно в пляшку маминого самогону, або ж ціла ця містерія, як ти кажеш, тобі приснилася?» Або ж не дай, Боже, стелиться тобі доріжка на Кульпарківську вулицю, є там на Кульпаркові відома лікарня, ой, мушу за тебе взятися, ока з тебе не спущу. Моя Олюня дотримувала обіцянки, вона вміє бути обов'язковою. Ми навіть у розмові уникали згадок про вояцький хрест, що в лісі на піщаних горбах. І, може, сердечність здавалося, що таким способом можна позбутися нав'язливої думки про душі італійських вояків. А я боявся їй відкритися, що ні на хвилину не можу стерти своєї уяви картину. У гігантській клітці б'ються обукові решітки білі птахи, що схожі на морські меви. І коли моїй люнці здалося, що я таки геть чисто забув про італійців, бо ми останнім часом, бодай, і на прохід не вибиралися до лісу, дарма, що дерева, уже вдяглися в золотисті осінні ризи. Ми з дружиною понад усе любимо перестиглу, умиротворену жінку, яка називається осінню. Я особисто люблю її за те, що осінь не мов соромиться свого лісу на піщаних горбах, засміченого, запльованого, засмерженого шашликами, і квапиться, чим душ прикрите людське нехлюйство барвистими листяними веретами, бо, мовляв, не годиться, щоб мій ліс, ходячи в зиму, одягав білу сорочку снігів, будучи брудним, невмиваним. Італійці теж не забували про мене. Кларнет чи не кожної майже ночі викликав позахвіртку, і я одного разу таки піддався його підмові, і підтюбцем, кваплячись і крадучись від самого себе, побіг у вологовину до вояцького Христа. Ніч панувала глуха, темна, моросила студена мряка, у верхів'ях дерев висвистував вітер. Була в мене думка, що біля Христа нікого не застану, але хрест щойно я спустився в вологовину – Якби вибіг мені назустріч І залопотів рушником І хоч ніч аж стогнала від темряви Аж повзала черевом по землі А від березового христа, від білого рушника Розсівалося навколо світло, ясність І я, як першого разу, розледів попід деревами На купах глини з розмоклих могил Силу селенну італійських вояків Відчувалося, що вони мене очікували Вояки, запримітивши мене, заметушилися, ніч наповнилася не то людськими, не то пташиними голосами. На мій подив, на тлі співочого плину голосів, тут і там, виплескувалися немов билелечені клекоти, злі, тріскучі й квапливі, схожі на автоматні черги. Я спершу не второпав, що ж відбувається біля Христа, чому давить на мене вояцьке нетерпіння, і чому над деревами, над Христом колом кружляє ворожість. То що ж, скажіть, сталося тут між вами? Чи причина в мені? Це вас не стосується, сеньоре Романе, заспокоїв мене, висунувшись з гурту, знайомий з попередньої зустрічі італійський вояк, що розмовляє українською мовою. Тут, сеньоре, зібрався суд. Нині доволі наслухались обіцянок від Фельфебеля Генріха і хочемо покласти край лжі. Ми доволі наслухали, що ось ось полетимо в Італію. Ми поколимо Генріхів кларнет, а самого Фельдфебеля, того шваба ненависного, проженемо пріч. О, як багато мені треба б дізнатися від італійського вояка, що розмовляє зі мною нашою мовою. Найцікавіше, що я начебто здавна знаю його, пригадую, що начебто бачив його на старій жовклій фотографії. Та спершу, друже, виясни мені, о чим тут суд. «Чим провинився той Генріх перед вами? Чия лжа тут таврується? І чому збираєтесь знищити його кларнет?» «Бо у кларнеті, сеньори Романи, якраз сидить облуда. Він винен. Почекайте винити». «Це не штука», – казав я. «Кларнет? Його мелодія принаймні привели мене до вас. А з вами, сеньори, привідчинилися мені двері до іншого світу, до того, де ви перебуваєте. Тому я тут». Якщо тут справді судять і звинувачують волжі в облуді фельдфебеля Генріха та його інструмент, то судові варто б взяти до уваги і позитивні заслуги кларнетиста. Я можу виступити за свідка. Перекажіть, прошу вас, мою заяву суддям. Я несподівано для себе вклинився, якщо можна так сказати, у життя тіней.